tänään hetki suomen työväen tota no niin sosialidemokraattien puolueen muistolle mahtava noin 3 prosentin kannatus oli mutta äh, nyt on pastiksessa lähtenyt liikkeeseen lakkospessu tässä näin ja täällä on paikan päällä yllättäen deivorsa ja nyt on tule minä olen pikkupioneeri, Mä olen jossain määrin isompi tässä näin, mutta siis Dei Vorsa! Sä, sä et oo koskaan Vorsa-julistuksesta tai tämmöisestä näin ilmeisestikään. No siellä on varmaan todella huudeltu menemään vuosisatoja näin, no mutta en ole käynyt kuuntelemassa. <laughs> satoja vorsaa perustettiin jo 1200-luvulla suurin piirtein. Ennen kuin Suomi itsenäistyi, kyllä. Ky kyllä. Tässä on se, siis se on se ihan klassikko, joku Vorsan demaritteet pitänyt joskus 1903. Niin tässä on, on sosiaalidemokraattisen puolueen lämpiä. Vaatimuksia. Voit ystävällisesti lukea tuosta? Aloitetaan ykkösestä ja kuunnellaan niitä, kunnes nukardetaan. Mä, mä voin mielen, että siis Forssahan on tosiaankin vanha SDP-kaupunki, mutta nykyään uusi tulevaisuus ja uusi normaali <sum> <Niinpä>. kaupunki. <sum> niin joo, perussuolta. <sum> uh, eli mistä siis? Sosialitekustelun puolueen? Niin se ykkönen, ykkönen siitä, <sum> niin joo. <sum> <sum> niin. <sum> Sosialidemokraatien puolen lähimpänä vaatimuksena ovat yksi. Yleinen, yhtäläinen ja välitön vaali- ja äänioikeus kaikille 21 vuoden ikäisille Suomen kansalaisille sukupuoleen katsomatta kaikissa vaaleissa ja äänestyksissä sekä kunnallisella että valtiollisella alalla. Suhteellinen edustus- ja yksikamarijärjestelmä. Salainen äänestys. Vaalien ja äänestysten toimittaminen lain määräämänä vapaapäivänä. Palkki on valitulle edusmiehelle kaikilla aloilla. saako keskeyttää? Voit sä ystävällisesti mikä sun DJ-nimi olikaan? DJ? Se Kerava. Niin, se Kerava. Niin, äh... Lukee, että tässä tulee myös Forreston julistusta Aloitat ykköstä ja lukekaa päällekkäin tätä näin, niin tämä varmasti menee ihmisen Alkaa nyt. Työaika on saatava. Siitä, missä, missä ihmeessä me ollaan. Me luetaan nyt kyllä aivan. eri, eri jossain tällainen. Jo, jo, no, jo, jo, jo, no niin, ei ei ei Kiitoksia, Se oli täällä. julistus Muistaakseni meripioneerit ja tuota, Leninsäta asuu Venäjällä ja kappaleella aloitettiin. Ja, ja sitten tässä nyt on Lapilahden linnut ja työtön, hullu ja eläkeläinen sopii melkein meikäläisille. Otapa sinä niin DJs se, ke se Petri Naikorin työtön kappale seuraavaksi. Petri Naikood varmaan tietää, jos siellä nyt enää keikkaa riittää, niin kuitenkin pari vuoden kuluttua ne on loppuun, mitä se aktiivimalli silloin merkitsee. Vittu Viittuneitten lappuja kanssa. Oi se oi! oi. Tää taas. Ei oo minkään ah! Suomessa on kiva elää. Ei, rahaa. <tuh> Ei se mit... Ja koska mikään ei perjantaina käytännössä liiku Hesassa, niin läätös on nautettu tässä näin keskiviikkona ulkona Paisasta Aurinko tällä hetkellä, kello on 13.44. 13 ja te, te voitte laittaa soundbox-viestiä ehdottomasti tänne näin. Me voidaan lukea niitä tästä viikon kuluttua, kun tämä lähetys tulee ulos, siis kun sitten seuraava lähetys tulee ilmeisesti tiivas on on tulossa, niin voitte laittaa tulevaisuuden soundbox-viestiä, mutta me sitten huonamatta voidaan lukea soundbox-viestiä, katsotaan, pystymme kuvittelemaan mitä on tullut. Vihaa, ja ne mut kiroo, ja huo, poima, tossa... Jos ajatellaan tällaisia kun nyt soitetaan tämmästä niinku asiankuluva lakko, lakko henkistä, mu, musiikkia ja työväenluokka mu, mu, henkisiä kappaleita ja niin päin pois niin ja myöskin matkustamiseen liittyviä kappaleita tämä on siis lakkospessu, aktiivimallispessu, Työtö hei hyvä. Tieltä. Se on työ. mä on se mul tuli selväksi niin miettiin tässä jo jolta on tämä sitten aatteen palo sitten ja, ja tota niin niinku miksi sitä nyt voisi sanoa, siis tällainen, kun idealismi on kadonnut, niin Jukka Poika tulee tässä meidän Laitetaan seuraavaksi Soul Captain Bandia ja heidän versio ovat Vapauden Kaiho. Tämä on semmoinen perinteinen kommari biisi. Oh je! Ooooo! Yllättää rekeä tällä lailla. Kajho soi, rinnassamme toveri toi. toi. Siksi yhteistyöhön rintamahan käy, pelastusta köyhille ei ennen näy. Näy, vai haamu armas ja au. Ei, ei oo äijameinikki, oo poikameinikki, se huomaa kyllä, se tässä näin, mutta äijameinikki on pooperalla, laitetaan seuraavaksi, pooperalla löytyy nimittäin kappaleen mitään työtön kummituus, eläköön työttömät! Mikäs tää oikein? Oho. On? Groove! Mä kerran horjuin koti, oli myöhäinen ilta, öljylampuun tulentu herssin lämmön antoi, paloi piipussa kilta, kai hetkeksi hetkeks korkahdin. Koska siitä säpsähtäen mä ylös ponkaisin, ja omituista kummajaista silmiin tuijotin. Tää istui ihan hiljaa ja katsoi takaisin, mun mieleeni toi ujon kamelin. Jos olisin työtön mies, sinä hienonainen. Ei, ei, ei saa sukupuoleen, ei saa sukupuoleen, sukupuoleen ei saa. Tässä äh, Vesku loi edekin, tuossa lapulaisessa ooperassa vanhalla. Lainen. Oliko se 67 vai, vai 68, kun se tuli? Ei, se oli 67, kun se varmaan 67, se Tai 66, se oli joskus 50 vuotta sitten piipalttuli vähän aikaisemmin. Niin, Veskukki on näitä vanhoja kommareita. tai jos olisin muurari Kantaisitko kotiilet. No kantaisin. Laitapas seuraavaksi, kun siinä se kom kansainvälinen esiin ja soitetaan, mä varutan jo tässä vaiheessa. Mitä aktiivimalli tarkoittaa, niin voisitko sä, kun on musi-vempaimia -musi tuolla, on sä tuonne toiselle puolelle vai pystyt tässä näin sen hoitamaan, ottamaan sen sieltä, niin tota voisit kun siis noissa vanhossa vasurihommeleissa on mukana myös en mä ollut mukana, niin sen laulaa vaikka puhelinloittola, niin sä voisit säveltää tuota aktiivimalla ja kertoa ihmisille, mitä se oikeasti tarkoittaa. Toi, pois. Sano sitten, kun olen valmis, laitan musiikin mies. pois. Olen valmis. Mitä aktiivimalli tarkoittaa otsikkoja siellä alkuilmaa? Vai missä sä lähdet? Joo, siitä varmaan. Mitä aktiivimalli Aktiivimalli tarkoittaa aktiivi tarkoittaa sitä että työttömän työn hakijan on 65 työttömyysetuuden maksuu päivän tarkastelu jakson aikana täytettävä niin sanot Aktiivisuus edellytys. Aktiivisuus maksetaan täysimääräisenä. Myös tarkastelujaksoa seuraavat. 65 maksupäivää suluisa. Noin kolme kuukautta. Mikäli aktivisuus edellytys ei täyty, niin työttömyysetuus pienenee seuraavan tarkastelujakson ajaksi 4,65 prosenttia leikkaus. Vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa, mitä minun käytännössä on tehtävä. Jotta työttömyysetuuteeni säilyisi ennallaan. Säilyttäkseen työttömyysetuuden ennallaan työttömän hakijan on tarkastelujakson aikana joko tehtävä 18 tuntia palkkaa työtä Tava yritystoinnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssä olo ehtoon varitusta kuukausi ansiosta suluissa vuonna 2018 241 euroa. Tai oltava viisi päivää TE e toimiston työllistymistä edistävässä, palvelussa yhdistelmiä edellä mainituista aktiivista. Aktiivisuuden osoittamisen tavoista ei voida laskea yhteen. edellytys on siis täytettävä esimerkiksi joko tekemällä työtä tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin ei sekä et. Ja zorro nyt ja maan ääni kuuloksumus. Nyt ryskyin murtopa kovalta. Tä on viime ponnistus, poja vanhan järjestyksen horju, orja jokota. Tohon. Alas lietää koko vanha maa No niin kyllä viha viimeinen tai taistossa se oli oliko tässä parivuotta sitten oli, oli oli me, totani, me, tuossa tota, noin, ää, oliko samassa no oli oliko ihan sama mutta mua jäi vähän vaivaamaan toi ar arvoisa äh, se, mikä se oli se kerava se kerava, se, se kerava että että keitä aktiivimalli oikein koskee voitko ystävällisesti ystäväli sit kertoa että keitä aktiivimalli koskee tuosta noin kiitoksia Jäi vähän kesken toi biisi mun mielestä että se jäi vähän vähän vähän vaiheeseen Keitä Aktiivimalli koskee? Aktiivimalli koskee suurinta osaa työnhakijoista. Aktiivimalli ei koske työnhakijaa, joka saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta. Työskentelee omaista ja perhehoitajana, on hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja odottaa päätöstä työttömän työnhakijan. Kannattaa ilmoittaa etuuden maksajalle tällaisesta tilanteesta viipymättä. No niin, tulihan se selvä. Mä ajattelin, että tosiaan jäi, jäi vaivaamaan, että miten se toi homma oikein hoituu. Ää, kun ihmiset on, metrot kuli ja metrot kulje, ja bussitkin kulkee aika sta, tota, niin, ha, kehnosti, ratikat ei kulje, ja, ja porukat jää pysäkkiä. Otetaan seuraavaksi ja noissa valmassa bussipysäkkiä tähän liikennekaukseen liittyen. Ensimmäistä kertaa, Bussi Pysäkin. Ja Bussi mainittu, se riittää tässä. Mä veikkaan, että kun nyt ei tule näitä Outbox-viestejä, ei pysty lukemaan. Mä veikkaan, että sinne on tullut kysymys. Mä veikkaan, että sinne on tullut kysymys, että, tota, että tuleeko aktiivimalli voimaan takautuvasti? Voitko ystävällisesti vastata, DJ? Se, se kerava. Tuleeko aktiivimalli voimaan takautuvasti? Ei tule hakijan aktiivisuutta, ei seurata lainkaan. Vuoden 2017 puolella seuranta alkaa ensimmäinen ensimmäistä kaksi Ja ensimmäiset työttömyysetuuden alentamista koskevat päätökset annetaan käytännössä. Huhtikuussa 2018. Joo, toi oli hyvä. Toi, toi vaimassa voi suunnittaa mun Mä, mä haluaisin siis ottaa ton Nakitropin puolueen kapal. Miten sä saat sen sitten tuohon? No, tolla tavalla se menee. Okei, okay, joo, kiitoksia. Sitten vasemmaltain sitten. Joo, kiitos. Hei, tässä on hyvä. Hyvä crew. Mä hyvältä. Mä, mä veikkaisin, että tässä tapauksessa kannattaa an antaa tuota noin puheenvuoro kaupallisuudelle. La la laitetaan kaupallisia tiedotteita seuraavaksi. <köhön> Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmaille ja tapahtumiin. Pasi Helsingistä tuli Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812 ja itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917. Tämä on Radio Helsinki. Maailma on yksinäinen paikka ilman kavereita. ilman musiikkia ja juhlia on tylsää. Tule siis ystävien seuraan. Radio Helsingin ja Chiilain lävin ystäväklubi on musiikkia ja kaupunkikulttuuria rakastavien oma klubi.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 perinteinen joiku ja moderni äänimaisema yhdistyy mahtavassa miljöössä. Liput saa osoitteesta glivelap.fi. Nähdään klubilla. Terve! Mä oon muusikko ja muutosvalmentaja Jussi Kinnunen. Onko mus tullu urheilu hullu? Onko riippuvuus kirosana uus? Onko häpeä tyyny, jolle addikti painaa pään? Kysymyksiä ja vastauksia addiktioihin. Koukussaalma Radio Helsingin taajuudella tiistaisin kello 13-14 ja netin kautta suorana tai podcasteina. Yhteistyössä Negen Peluuri, Kalliola Oy, Penno.fi. men Astiha. Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi Kuikka.fi. Pasi No niin, siinä oli taaskin Akit Proppia ja El Pueblo Unido. sehän on vanha latinalaisen Amerikan, tai on mitä, se lähtenyt Espanjasta, mutta ainakin latinalaisessa Amerikassa se aina hoetaan. Onko se nyt näistä kansaa kuka voi voittaa vai mitä se on Suomessa? En U-Pueblo Unido. ymmärrän siitä täällä. tänään. Mä olin joskus Perussa Arequipassa, niin siellä melkein kuukauden, siellä joka helvetin päivä oli paikassa, senä tänne todella oli mielenostuksia, se kesti kaksi tuntia, se oli yksi porukka oli kävelemässä pois, että yhtä osoitti mitään, tuntui, että kolmas. Kolmas porukko oli tulossa niin sinne osoittamilta ja nelisen näkyisellä kaukana, niin niitä tuli varmaan niin kuin parikymmentä sinne aina, aina joka, joka helvetin päivä kesti pari tuntia sillä, niin tuli jo jo ja kaikki aina kailotti tota, saatana elppua ja blow niidoja, niin johan jo alko vituttaa Uhuh, uhuh, uhuh, ja. Mutta, mutta anna kuitenkin näin lakon kunniaksi, lakkospessun kunniaksi äänen kaupallisuuden, jos ajatellaan, miten kaiken musiikkia nyt voi olla, mitä on tehty, että kaikkemaan tähdellä lentoja tehdään tähdellä lentospetsu, jossain vaiheessa varmasti tulee soitettua tätä uudestaan, tätä yhtiötä, joka on strike, eli lakko, varmaan Urban tai joo, strike-nimisen levy, sen nimistä kappaleita, heitä ei löydy, mutta sitä huolimatta, tämä on kaikille, kaikille kokomuslaisille baseballs ja last in line. Ei perkele. Kyllä se ollaan linjalla ollattu niin No ni ollu tota ni on taas. Tatan tässä Yeah, yeah, yeah. Hey, what am I gonna do? Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, Ei kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä, tiellä mistä kyllä, kyllä, Se kyllä, kyllä, kaikki tietää sen. Sä oot viimeinen. Tuo ajattain sen, saat köyhinkin. Köyhä on hyvä. Heikko luontoisin. Säkin te pikkule tähän päivään. Mutta kuitenkin en sinä tahtoisin. Tässä vaiheessa. Jossain vaiheessa selviää myöskin, ei nyt ihan vielä, mutta kohta puolella ei selviää, että voiko työttömyys, että et pienentyä aina uudella, 4,65 prosentin uudella tarkoitusviekson myötä, tai mitä toi tarkoittaa, hey. kohta selviä. Mä en ymmärrä mitä mä äsken helppetin tuossa noin, I mutta otetaan kohta say... Sä oot sellainen, hm. kaikki tietää sen. Ei saa sanoa sellainen, homoseksuaaliin. viimeinen, suoja Köyhinkin, heikko luontoisin, mutta kuitenkin sinut toisiin. Mikä oikeastaan puhuu kommunismia vastaan? Se on niin selvää ja järjellistä, kenelle vain? Sinä et kuulu riistäjiin, sen ymmärrät kyllä, se on sinua varten, perehdy siihen. Kannattaa perehtyä ja perehtyä kannattaa myöskin aktiivimallin, mutta tässä siis kommunismin ylistys ja Kaisa Korhden nostaa ja parkkaadelle perkele. Toi kun helvetin järkevä sit laittaa opettaa koko julkinen liikenne, että ihmistä ei pääse sinne lakkoon nostamaan tai koska li julkinen liikenne on käytössä lakossa. Se on rikosten loppu. Ei hullutta suinkaana, vaan se on hulluuden loppu. Mä veikkaan, että tänään on tullut sattuksi viestiä, että tuota, tästä ky köyhien kyykyttämisestä, kun hallitus on sitä että tässä ketään kyykytetään, että vaan kannustetaan. Jos ihan, siis ihan niin kuin, tällään, niin kuin vakavasti ottaen, niin jos halutaan kannustaa... Eikä kyykyttää, kyllä. jos halutaan kannustaa, niin silloin pitäisi antaa sen 4,65 prosenttia lisää fyfföä, jos on sanottu oh, oh, oh, itsellänsä hommia eikä toisinpäin. Kyllä se on kyykyttämisessä ny nykymenningillä. Jopa ny hallituksen jäsen ja nykyinen työministeri sanoi, että sinä patistetaan, patistetaan ihmisiä töihin. Että hänkin sanoi että ei, ei tässä kyllä joku kuitenkaan nyt voi sanoa, että tästä millään tavalla niin kuin palkittaisi ihmisiä. ihmisiä tavalla. Mutta, mutta otetaanpa, otetaanpa, tota, ei, mä haluun, tähän, ennen kuin so otetaan tota, niin, hullujen päivien lakkoon niminen kappale, niin mä haluun tosiaan, ky kysytään uudestaan, toiminen vähän nopea. Meikäläisellä Yllättäen puhuin aika Elikkä, Voiko työttömyysetuus pienentyä aina uudella 4,65 prosentilla uuden tarkastelujakson myötä? Ei voi työttömyysetuus, ei voi pienentyä enempää kuin 4,65 prosenttia normaalitasosta Tämän jälkeen työttömyysetusjako pysyy samana tai nousee ennalle normaalille tasolle seuraavilla tarkastusjaksoilla. Kedelle minun pitää aktiivisuuteni osoittaa? Aktiivisuutta seuraa työttömyysetuuden maksaja eli Kela suluissa Työmarkkinatuki ja peruspäiväraha Tai työttömyyskassa suluissa Ansiosidonnainen päiväraha TE-toimisto ei siis tee tätä seurantaa Tarkempia tietoja Aktiivisuuden osoittamisesta ja seurannasta Saat omalta työttömyysetuuden maksajalta siin. No perkele, miten? No perkele tuossa ei lukenut, mutta sitten Miten voin etsiä työpaikkoja TE-toimiston kautta? Kaikki nettisivuillamme ilmoitetut avoimet työpaikat Löytyvät täältä Täällä homma on, nimittäin on Hullut päivät ja lakkoon. Siis kappale nimiä toisitaan. Saman tien kun sun kanssa sama huoneeseen. Siinä kun yritin niin kauas Enkä mä enkä lakkoon ja lähdin lakkoon. lakkoon. Lappaan! Lappaan! Tai sitten jos haluat viittasyhtiöpään, niin voi mennä lapkoon. Mä Mä menen lapkoon. Mä menen lapkoon. Mä menen lapkoon. Mä menen lapkoon. Mä menen lapkoon. Tässä on radion niin, tuota, niin, työntekijät, jotka tulevat paikan päälle. Tätä, oliko Laura Freeman vai kuka kyseli, että miten hän pääsee no, tänne hesa tulee, voi tulla, tulla Pitää tulla vähän myöhemmin kuin mutta hän tulee junalla. Ja juna Turusta tulee sillä tavalla, että tulee vasta kahdeksan aikaa tällä päällä. Siis, hän voisi tehdä kappaleen tai juna Turusta, mutta totta kai meillä on sitten juna Turkuun löytyy sitten tältä päin katsottuna. Hesalainen näkökulma. Junat, junat, kuitenkin, junat kulkee käsittääkseni. Ja eikö se lähijunatkin kulkee? Lähi Lähijunat kulkee. Kyllä. Tiedän sitten miten ne käytännössä kulkee, mutta aika, aika ruuhkaista voi olla, mutta kuitenkin... Se lealeikka ei muuten tuli miele, hei, sehän voi, sehän voi soittaa. sitä soitettiin viime viikolla. Tuula Haatanen Demari, se sopii tähän lähestykseen. Jos soitetaan se kohta puoleen. Hyvä. Didi didi didi didi didi. Taas hetkeksi palaan mä ajassa sinne ja matkani on. on. Anna lapsusta kaisin mulle Turkuun tähdyn. Mutta ei ole ei halua, jos et taudut Turkuun, niin mennä bussilla, kokeillaan, kokeillaan bussia, kokeilla bussia. Nimittäin, hyvät laisteerat, julaamme Turkuun kappaleja käy, mitä löytykään. Bussilla Turkuun, tämä on nyt, on, nyt on hienoa, nyt ne ylös. Tinni esittää. ikkunoissa sentti jäätä, ja TVn aamu, se on lunta vain. suussa kuin. Päätä. Ja hunet mun, ne ovat muntavaa. Mentäspä mentäspä jo. Niin mentäs juuri ja siitä voi jotain hoi. No laula nyt se turku On pian. Mussika turku. No ilman kohti tätä kurkataan suuren piis. Sen sai lahjaksi liittari. Nyt on, nyt on, nyt on, nyt on, nyt on, nyt on, nyt on, nyt on, kulkaa sillä lailla, että tässä maassa on perustimmässä, sehän pitäisi ottaa protestilaulu, protestilaulu pitää hakea jossain vaiheessa, mutta hei, tota, ja nyt on tehnyt sitten taas viidasta, kauasolla kesti kappaleen tekemisessä tällä kertaa. 15 minuuttiahan olisi periaatteessa... 13,5 minuuttia. 13,5 minuuttia. minuuttia Viimakkaista vi vi meni puolitoista minuuttia ylimääräistä. Nyt menee sitten piirto mm. tai puolitoista minuuttia meni, meni, meni, meni olla so tasossa nyt sitten. Minkälainen kappale tämä on? Mikä kappale? Sopii? Sopisiko siihen joku tuommoinen kommari-biisi, taistolaislaulu perään, joku punkkirykäys? Mikä sopisi perään? mikä to, Mikä, mikä sopis? Mitä mikä, so mikä kannattaisi Tehen... laittaa tuosta noin? Poliisi vamputtaa taas joku tommonen, vai siis nainen poliisi taksi, mikä on semmonen humoristinen kappale, vai... Tuossa on lähinnä nyt punkkia ja tota, kommarimusiikkia ja sitten toi Leo Jokelan... Tai nyt Petri Nyko, sitä soitettiin jo. Ja tuolla jotain neluumekkiä, mikä menee vähän enemmän tonne... Laitetaan. Kapinallinen niin kappale, nimi sopii hyvin häirikäntä. Okei, okay, siis... Ja tämä varmasti Kapinallinen on se, mihin... Tämän, nyt liittyy sitten tämä sitten tämä jatkumo sitten, kappaleen nimi. No, kappaleen nimi on Tottele Puppe. Selvä, anteeksi. Tottele Puppe. <köhön> Tassua Puppe. Hyppää Puppe. Maahan Puppe. Paikkaa Puppe. Kieripuppe. Ryömi Puppe. Leiki kuollutta Puppe. legi kuollutta Puppe. Tottele puppe, niin ei, tarvitse potkaista. Tottele puppe, makkara on lopussa. Mitä vittua puppe? Nouse ylös jo puppe. Ei enää kuollutta puppe. Ei enää kuollutta puppe. Ylös nyt puppe, niin kuin olisi jo puppe. Vitu laiskuri puppe. Siinä makaavan puppe. Muista aktiivisuus, edellytys, puppe. Muista aktiivisuus, edellytys, Puppe! Hei, tulkaa kaikki potkimaan, Puppea! Grillataan makkaraa ja putkitaan, Puppea! Puppe! Puppe! Puppe! Puppe! Puppe! Aaaa! Vittu, mulla on viha tämä väärin. Tsemattu niin savu. Kauno, keko kolmaki heittämään lonkalta vaan tuli vaan biisi. Vielä, helä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä. aina valinta. mä en kestä sitä enää. Jos se vielä jatkaa, hei, loka kuin Kokeesta nelosen sain se pitäis suusia mm. dynyä ja en koulusta muusia oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mä oon kapinallinen Mä oon kapinallinen Mä oon kapinallinen Mä oon kapinallinen Mä oon kapinallinen Mä oon kapinallinen e -e -e -e -e -e. Poliisia ja sinisellä auto. Autona, on pilli, katola, pilli, katola, poliisi vantaan Tässä nyt teet kyllä kapinaa paskakaan vertaa tai Mut olisiko seurauskappaleessa Reepes Kapina Viipurin asemalla. Huu! Uh Huu! Uh -huh. Kapina, Kapina, Kapina, Kapina. Kapina, Kapina, Kapina, Hei, hei, hyvä, siinä oli sata, sata, hyvä, hyvä. Tämä on hämmentävä kappale. Toi tää on eilämys kyllä. Ja tosiaan, niin saatko se voidaan laittaa viestejä. Ehkä me saadaan käydä kaivettua ne sitten viikon tota no niin. Tää on jälkeen. Noin pari viestiä on, niin olisi tullut veivomaahan. Noni, alkaapa nyt kaivuttaa siellä niin. Tottu, tu tu. tottu, Ei perkele, en miä käy tymies jaksa veivata tätä dramaa. Satana, tosi, alka veivaa. Mm. Noniin! Semmoista. Kyllä! Humori on hauskaa, humori hauskaa. Mut jatketaan kapinan pitämistä seuraavalla viisellä kohta. Noi ei ei oo, ei tene! Kanssanuutiset, eikö se oo kommarien lehti? Ainakin oli, en mä tiedä, julkaistaanko sitä enää. Mutta kuitenkin Kanssanuutiset-niminen bändit muissaakseni on. Ja koira on paremmin kuin poliisin kappaleinimi, niin Päpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpä Tässä, tässä meillä seurauksessa selviää että miten aktiivimallissa luetaan, luetaan työllistymistä edeltäviin palveluihin. Jääkää odottamaan sitä jännityksellä, se selviää kohta kunnalla yksi piisi tähän väliin kuitenkin vielä. Got <laughs> it. Nykään pääs varmaan millä millä olen tuki että Perkele olen tuki, tuki, tuki, tuki olen tuki Perkele. Mutta siis mikä se olikaan, mikä se, se kysymys. Se oli mitkä palvelut aktiivimmalla luetaan työllistymistä edeltäviin palveluihin. Haluamme kuulla ennen, ennen, ennen mainostavaa katkoa tässä näin. Työllistämistä edistäviin palveluihin. se Luotetaan, vaihdetaanko? Hei, ei opiskelu. No, maahanmuuttajan muuttajan oma ehtoinen työvoimaa, koulutus, työn hakuvalmennus ja uravalmennus, työkokeilu ja koulutuskokeilu sekä kuntouttava työtoiminta aktiivimallissa. Akti Tiivisuus edellytetystä täyttää myös muunlainen TÖ-toimiston järjestämä, edellytyksiä parantava palvelu tai toiminta. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi työhön, valmennusura ja ammatin valinta, ohjaus sekä uuden on. te toimiston paikalliset ostopalvelut myös kokeilu, voi tai täyttää, täyttää aktiivisuus en... edellytyksen aktiivisuus edellytyksen täyttymistä täyttymistä Työttömyysetuuden maksaja ja eli... eli kela tai työttömyyskassa TE-toimisto e e ei arvioi aktiivisuutta. aktiivisuutta. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. PasiKuikka.fi Olet merkittävien yksityishenkilöiden ja ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. Matti Nimes tässä, moi. Tervetuloa lauantai-aamuisin kello 9 kuuntelemaan loistavaa musaa meikäläisen kanssa ja virittäytymään viikonloppuun. Kuunnellaan uusia julkaisuja, vanhempiakin stykejä, löytöjä, outouksia, harvinaisuuksia, hienouksia. Kaikkia tätä, eli musadikkailua laajalla skaalalla, hyvällä fiiliksellä. Matti Nimes, Radio Helsinki, lauantai-aamuisin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 Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. PasiKuikka.fi Tekasin kielen Olin jo myöhässä niin se Ja yötä että yötä muodottaa Kuutunut Pasiksen lakkospessua tässä näin eläköön aktiivimalli Iläleikkaaja Kulta hammasta ja suoni kohjujaa Ja eläköön elä, eläkö, eläkö, vasten kannastettuna aika ei ole oihoja eläköön työpään presidenttiä blablabla bla, Viime viikolla se otettiin löysimme tämän kapponen presidentti edukas Tuula Haatanen ja lihaleikkajan Mikä sitä lihaleikkajan tytär vai mikä sitä olikaan nimeltään? Vai lihaleikkajat Lapperrannasta? Mutta tämä laulu on nyt se upea, sä hyvin imitoida, tämä, ole hyvä, latua sinun. Liha leikaa, se on liha leikaa ja Se on kauti katsaa Onko lehtytty töitä se on liha leikaa Se rannastaa Sen ulkupyörensatula rannasta. on liian alhaalla Se on liha leikaa ja. Se, Se on liihan paikallaan. On liian, paikalla. on liian on... vähän naisia ja liikaa sikoja. Sikoja, liha sikoja. poliiseja, kyllä hyvä. Kaikki kytät on natseja. Ka kaikki kaikki poliisit on kynttiä. Kaikki kytät on poliisia saatana. Jooni. Oliko kaiken? Se on liihan leikkaaja. Lampen rannasta. Sen polkupyörän satula on liian alhaalla. Se on liihan leikkaaja. Hoi No pitäs veren ja kolesterolista. Kolesterolista. Se Leikkaaja Se vihaa suikuja Vihaa suikuja Se laskaan Ei sulki Alushousuja Alushousuja Leikkaaja Perannasta se Sen polkupyörän satula on liian alhaalla Se on liha leikkaaja Mikä se on? Lihan leikkaaja. Pelaa loppu. Minkä pyysi on? Mun, mummo muusia. Lihan 150 kiloa. Elässä kiloa. Ja lihan leikkaaja. Hei, <summan> rannasta. <summan> rannasta. Sen polkupyörän satula on lii... Oho. Oh. Sen polkupyörän satula on liian alhaalla. <rannasta> Ja mä vikkaan, että Southboxin on tullut kysymys, että mikä se on? Lihaleikkaaja. Ja kysyn tässä näin välissä vielä, että jos en löydä työpaikkaa, niin miten voin hakeutua työllistymistä edistäviin palveluihin? Peirassa pois sieltä. noin, Eli siis, jos en löydä työpaikkaa, niin miten voin hakeutua työllistymistä edistäviin palveluihin? Tietoa työllistymistä edistävistä palveluista ja niihin hakeutumisesta löydät kustakin palvelusta kertovalta sivulta. Omaehtoinen opiskelu ja maahanmuuttajan, omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, suluissa hae täältä. Vee sä on unohdit, unohdit, unohdit, unohdit, unohdit, hae täältä. Ai, ai, ai. Mä vasta tulossa siinä. Okei, olitko? Ah, okei, aina tulee raskalaiset viivät. mä sanon tulee Okei, no niin, Omaehtoinen opiskelu ja maahanmuuttajan, omaehtoinen opiskelu. Ei, kato, ääni niin mä kato perkele, mä kun että se jatkuu tuosta. Noniin, aloita aurestaan, pallo, aloita aika. pallo. Omaehtoinen opiskelu ja mahmuuttajien omaehtoinen opiskelu. Pallo. Työvoimakoulutus suluissa hae Työnhakuvalmennus ja uravalmennus Sulu saa etsi Uudenmaan valmennuksia täältä Ja ilmoittaudu täältä palo. Työkokeilu ja koulutuskokeilu Kuntouttavaa työtoiminta Uudenmaan TE-toimiston paikalliset palvelu. Olen kommunisti. Olen rakkautta kiireestä kantapäähän, rakkautta syntyvään lapseen, etenevän valoon rakkautta. Eikä otetaan poliisitrilogia tähän, otetaan eka 2. Tota Pietarin spektaakkelipoliisi, alaspäin. Se, siitä niin, otetaan otet se. se soimaan. Moni. Poliisi. Poliisi. Poliisi. Poliisi. Poliisi. Poliisi. Poliisi. Poliisi. Poliisi. Poliisi. se. Ennen kuutta kääröt kädessään, miehet tavallisen saapuu saunoistansa. Niin poliisi ei siihen aikaan ehdi kylpemään. Työtä riittää aina aamu hämärään. Ilta pitkät, pitkä, pitkä yö joku vaimoansa. Iso talo on rauhallinen aina ennen kuutta kääröt kädessään, miehet tavalliset saapuu saunoistansa. Niin poliisi ei siihen aikaan ehti kylpemään työtä, riittää aina aamu hämärään. Ilta pitkä, pitkä höyö. Meidän pitäisi aina... tehdä muuten joskus poliisispesille. Laita seuraava mitä tätä täytyy D-Tien-Domia poliisio kappaleen, niin suussa siis poliisi. Sieltä löytyy vielä toi tiisun poli Suomia poliisivaltioihin. Sieltä löytyy ja tulossa poliisi ja poliisipäivä taas Westmanin Laita kaikki poliisipisteet Sillä voimallakin pärjää. Ei mun tarvi kuunnella valmentajan juttuja. Sillä voimallakin Ei mun tajuta, ei tajuta seura riittää. Ei poika. Petri Naikori taas, Petri on hauska. Jääksymme, että nyt kesken tuo hyvänä aikaisena, että tämä poliisipiisi on niin helvetistä, että tää tosta toppelaa, että tässä olisi täs sellainen pari lausetta, tosta on katsotaan to, to, aktiivimallit. No niin, se oli siinä, kiitoksia. P Petri ja niin tyyse poliisikouluun. Poliisikoulu. Poliisi poliisi Taan Poliisikoulu. Tähän palvelemaan. Ja seuraava kappale. Nainen, poliisi ja taksi. Uh. Siinähän ne on elämän tulumaksi. Kyllä. Pyhä Nainen, poliisi, poliisi ja taksi. Ei niitä koskaan tarvitse. Nainen. No ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, kerran ei, Tää on hyvä viisi, seuraavaan Sormi Luoneet, se haisee! Luosa nyt persessä! Sormi on perseetä! Vittu haisee. haisee! Vittu haisee! Törpää perse haisee! Vittu haisee! Kylpää perseetä! Lattu on kaikki! Lattu ei! on on ja perse! Si Terveisiä kaikille poliisituttaville, niitä varmaan riittää. Muistakaa lakkopäivästä äh, parasta. Huh, huh. No hei! Niin. No, nyt täällä ollaan. Olla, olla... Meidän pitää ehdottomasti pitää poliisit päässä, pitää ehdottomasti. Ehkä täydit, pidetään se poliisipäivä, kun kuitenkin seuraava kappale vielä tähän näin. Poliisia ja sinisellä autolla Jatkä vielä, vielä kosta, että hän ei tosia lisikaa Mikäs toi edellinen, kuka, kuka sitä versio Se oli Westman, Westman, ja krii poliisi palkottaa kanssa Tärjää, tuota, otetaan sitä aktiivemmalu, mitä pitäisi otetaan joku kappale, toi, hei, otetaan tuo lahtari, Volvo Markkani niin se kuulostaa aika me mm -hmm. vähän vuosipäivissä, viisi ylöspäin. Mm -hmm. nyt se, joo, niin se Mutta hei, siis, että, eh, mitä tapahtuu jos yritykset huolimatta en tarkastelu jaksun aikana löydet työtä tai pääse TE toimiston palveluihin? Tällöin työttömyysetu pienenee 4,65 prosenttia seuraavien 65 maksupäivän, eli, eli noin kolmen kuukauden ajaksi TE-toimiston te -te palveluihin pääsyä arvioidaan aina palvelutarpeen tarpeen. mukaisesti, eli Aktiivimallia koskeva laki. laki ei tuota muutosta. Tähän keskustellaksesi oman työn hakutilanteesi. Edistämisestä voit jättää myös yhteydenottopyynnön oma asiointi palvelusi kautta tai soittaa valtakunnalliseen Puhelin palvelumme ja tossa ei ole edes numeroa Eli toi on erittäin loistavaa seuraava. seuraavan paljon nopeasti tähän Sitten... Matti Vilho Alavi Markkanen elää Tato! Ja tässä on siis lahti ja volomaan markkana ja sitten pitääkö paikkaa sai oma vastuu aika lyhenee nyt viiteen päivään. Pitääkö tämä paikka? Siihen on onkin tämä on mua raskaannut tosi pitkään. Kyllä, pitää aktiivimallin myötä työttömyyden alussa asettettava korvaukset on oma vastuu aika lyhene. Seitsemästä päivästä viiteen, niillä joiden oma vastuuaikaa aika Alkaa ensimmäinen ensimmäistä 2018 tai sen jälkeen lisätietoja aktiivimallista löytyy työttömyysetuuden maksajien sekä sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta Kela, TYJ ja työttömyyskassojen yhteistiedot. työttömän aktiivisuus vaikuttaa jatkossa Työttömyysetuuden määrään sulissa sosiaali- ja terveysministeriön tiedot 28.12.2017. Sivuaa Sivua päivitetty neljä sammikuuta 2018. Lisätty työhön valmennus sekä ura ja ammatinvalinnan ohjaus. Aktiivimalliin mukaan laskettaviin palveluihin aiemmin tarkennettua muotoilua paikallisten ostopalvelujen, aktiivimalliin kuulumisesta paikalliset ostopalvelut. Voi he kuulua aktiivimalliin mukaan läskettäviin palveluihin. Päätöksen asiassa tekee maksa maksajat aiemmin myös lisätty rekrytointikokeilu aktiivimalliin mukaan laskettaviin palveluihin. palveluihin. Yeah, yeah. Seksikästä. Yeah. Seksi. Toinen kadonpoika ja lakkoon. Usken, Suomen lähi ei kasvaa niin kuin peruspuu. Mm paa hän. <laughs> Sitä ryöstää oma Ne antannu muuta et o saatava massis. Siksi kapitalismi kapitaalismin, niin kuin tulee tiiliin eduskunta talosta, mulla syödä hiiviä. mukana huomin e muuta. Ei tätä riitä. Seuraavalla viikolla ommilla divas pessu. Ei mikään nessun ääntä sessu, sotsuja kommunistia, vitun niistiä, ristiä vittuja ja sittiä ja vittuä hittiä ja ritiä niittiä tulee nämä ja tulee saamaan meikäläinen pilloa illo ei. Silloin ja on, pillua, sillua, ja lakkoja pakko on, nyt on pakko, olla lakkoja, muuten tulee sakko lihaa, ensa minä, etkä se piha ei liitä, ja äppätätäppäne, äppätätäriä, vikata viisina on rivas, olisi ei soppu paluu, kun laulu soi laulu, tule paluu, ja laulua laulua lähtee lähtee, lähtee tähtee lähtee, joo! Kiitos. Hyvästi. Hei hei! Se se vaan on sillä lailla, että tässäkin maassaan sitä on paljon mälsää. Ei sitä tarvitse edes paljon kavereita kysellä. Kuva viitti vähänkin tsiikata ympärilleen. Kaiken maailman ne luulee olevansa vaikka mitä. Mut ei ne oo ku sossa vaan. On sitä ollut enneskin nuija sotia tässä maassa. Mut olispa nuijalla töitä. Ja hyvä olisi saada muijallekin töitä. Ittesä ei oo niin väliä juu. Tässä maassa on niin huonot liksat, että nälkä on aina vieranamme. Mutta eipä on yksi hieno pääsy vielä yllättämään. On sitä tässä yksi ja toinenkin sentäs jotakin nähnyt. Voi olla, että vielä käynään ulkomaillakin. Että ei sitä nyt tarvitse ihan tulla silmillä hyppimään. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi Pisteffi. Säilytä taajuus 98,5 MHz. Tämä on Radio Helsinki. The Mode. Tuo ylistetyn Global Spirit kiertueensa Suomeen. Debes Mode nähdään Hartvala-areenalla sunnuntaina 18. helmikuuta. Viimeiset liput myynnissä nyt. Varmista paikkasi osoitteessa livenation.fi. Miten sä ääntelee nuo linnut niin kuin aikaa tuolleen päivällä, jos on valossa ja... No, ää... kun ne on, niin nehän koettaa visertää nääraita luosta. Kyllä, kyllä. Olisin varmasti ja nyt ilman puolisoa, kun tuota, mie, nykyään, kun mie yritän niin laulaa vaikka kotona, niin kommenttia heti, että ole hiljaa. <lostaa> Dokumenttielokuvia Helsingin Valkokankailla 29. tammikuuta-4. helmikuuta. <lostaa> Minkä tyyppinen homma? Joo, se lumemäärä harmittaa muokin. Lumemäärä kyllä, kyllä. Lukke! Mutta ei syytä hätää. Meillä on alakulttuuritalon talvipakkanaalit. Siellä on muun muassa Kairon, Irse, Rättöä lehtisala, Goat ja paljon muita. Ei muuta kuin lunta tupaan. Tervetuloa alakulttuuritalon talvipakkanaaleille. 3. helmikuuta 18. Liput muutikatki, jätiket master. Kyllä. You are among friends. Radio Helsinki.